פרק ה' וידבר אדוני אל משה לאמור צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה למ תשלחו ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש לה גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה ומעל ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפסה ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית האפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות היא, מנחת זיכרון, משכרת עוון. והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקען משכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מהמרים המערערים. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא שקית טומאה תחת אישך, הנה כי ממי המרים המערערים האלה. ואת כשתית תחת אישך וכי נטמת, וייתן איש בך את שחובתו מבלעדי אישך. והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני יותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בטאת אדוני יתירכך נופלת ואת בטנך צבא. ובאו המים המעררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך ואמרה האישה אמן אמן וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים והשקע את האישה את מי המרים המעררים ובא ובה המים המעררים למרים ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את אסכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. והשקה את המים, והייתה, אם נטמאה ותמעול מעל באישה, ובה ובה המים המערערים למרים, וצוויתה ותנה, ונפלה ירחה. והייתה האישה לאלה בקרב עמה. ואם לא נטמאה האישה, וטהורה היא, ונקטה, ונזרעה זרה. זאת תורת הקנאות אשר תשטה אישה, תחת אישה ונטמאה. או איש אשר תעבור עליו רוח קינה, וקינא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וניקה האיש מעוון. והאישה ההיא תישא את עוונה.